Eta gure eban abiatzeko soinu bat lehenik, entzorongi. Bainan zer da soinu hori, soinuen joko egin dezagun. Holako, tok-tok-tok-tok-tok. Neri burura helduz zautena, norbait, atebati dioka, baina naskar gala ere. Nen ustez ez da biziki kontenta, atean diokari dena. Edo trenbat ere, izaitanela, trenbat, tuku-tuku, urbitzenari da, gelto kitik, bon, pixkat kakola ere trenunek. Edo animalko gemailiera bat eh? beroia handi batena ah, bon, hortan eh, bego ah, imaginazio bitxikeriak ez da batere horiulektu du zienen bezala z marteilu pikatzaile baten soinua da hau gaztetxe bat austen edo suntsitzen ari dena Kortsoena gaztetxea ustera urbilu da goizuntan polizia langile desberdinen laguntzarekin segidan hasi dira gaztetxea beraz austen goizeko zazpiakirian azken asteetan beste zelduja horzen gazte txeko zat, eta ingurukoen zat gune hori privatu batek erosidu luxusko apartamendoak eraikitzeko Donostia zentroan kokatu aden gunearen be, gunera erakargarria baita diru zaleen zat eta ara pasada hauzo gune dinamikabat hautsi da soinu honeki lan. aspiak eta laurdenetan, beraz, abiatu da goizuntan uh, be, ogen eraistea, gaztetxaren eraistea, orain hilabete eta erdi, eraikina eraisten txaiatu zirenetik, e gitarau kultural uh, o paro azgain e resistentzia txandak ere antolatu zituzten egunero, ogeita lau oren eta riko, lau orenetan jendea bazen gaztetxe horren babesteko, eta beraz, uh, goizuntan, berria jakinelarek, xare bidez uh, berria fite edatu da eta jendeari uh, bertaratzeko deiegin ondotik, laro gehi bat pertsona hor dira, eta korxoen bizirik, edo eneko goia diruaren mohoia lemapean, eneko goia horretara zizdonosiako hausapes berria dela eta olako joak entzuten ziren, protesta gisa ere uh, bide gurutze bat moztu dute lurrean jarririk argi, argian kronika berezi bat ikusgai eta irakor gai du Bideo bat zuen bidez besteak beste eta bi atxiloketa izan dira ere manifestaziorat deitzen nute. Sahi zazpitan, kortxoeneatik abiatua, sare sozialetan ere sustengo mezu, ainit zagertzen nira gaur beraz kortxoenearen zat. tartan ere bergirxrak taldearena eta bideo bat hor uh, jotzen duzirarik kortsoenea interneten, uh, beritxagaen konzertua egin zutena sustengu konzertua uh, Bizkat sorpresarekin urbilu ziren eta kantu hau Mikel Laboaren kantua begi hartu zutelarik liluraren kontra. Nilurik ez, ez dago itzutzerik, niurarik ez, ez, dago itzutzerik, Zango galtzer zaudenarik Eda nasi arte beretik ez asli izango galtzer zaudenarik I'm yeah. there Hitzarrak taldea, Mikel Awuaren kantua behizartzen hemen Liliuraren kontrakorchoenea bizitik berazzaipatzen ginoen Rambezala itz eta putz emankizunean Den wichta putz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz hitz eta it putz Laster iritziaren tenorea izanen da, Alex sar zailusi hitza eta adinetako jendeak eta zinema euskal zinema aipatuko dauko besteak beste eta tartean ere hogeitatzen tzen Martinkito gurekin izanen dela. eta addizak sobera zailak baiit euskaraz batzuentzat Menen ez zat, edo ez denen ustez laster aipatuko dugu Martinekin Anartean biI bideo batetaz sarean uh, atxemaiten ahal dena kukusu solas. Kukusuak askatasunaren beldur. Domadoreok, arkakusoak bezatzeko kristalez kontzi batean sartu editugu. Arkakusoak ez dira ergelak, eta euren jauziaren garaiera egokitzen dute ez diotzeko asmoarekin. Iru egunen buruan... Kristales kontzia kendu eta arkakusoek libre naibeste eta norana izalto egin dezaketen arren, bere horretan mantentzen dute jausia Betirako betirako illa arte ontziaren irudia mardastuko dute euren jauzien bider euren jausian Lurralde askea deitzenen komunitateak larun batean ukanen du lehen urratxa arabako osaetan antolatu duten zero asanbladan kapitalismoaren logikatik eta baloreetatik ies egitea proposatuko dute lege injustuai ez ezik eguneroko oitura txarrei desobedientzia eginez argian haipagai beraz Lurralde askea estrenatuko dute larun batean araban goizeko marretan beraz itzordoa emana, oza eta errian interesa duzien guzieri idekia. Entzuleari, iritzia orain, Alek Sarzalius, egunon. Egunon entzule guzieri. Ez dira iniz eskora diren filmak. Benan ageri da, geroz eta kalitate hobia utela. Ikusi bestedik ezta, loriak filmak handien arrakazta. Digila guti heldu zauku ama-ama filma ere, deia leku baten beno gehiuan ikusgai izan dena. Lemixiko irudiak hene begien aitzinean gaiten hasi zielaik, jada hasi zen hene harridura. Ez egun bat modan mendian galduik den etxalde baten kokatu istorioa, eskual gizarte tradizional eta betikoa islatzen diena. Hatsarrian, Hala pentsatzen halbada ere, fite ohartzen da ikuslia, ez dela mundu xaharrain apologia eta goresmena filmian egiten dena. En hausieke filma osoak ondatu nahi, mena gizarte kanbioa, bizimolde xaharretik berrirako jauzia da, amamak deskribatzen daukuna. Ene hel, hauetan hoitabat urteko txantxa ilan, harin zanelekan filma juntaz. Eta fite errantzadan, bere ustez mila egun eta hiutanoiko hamarkadan kokatia zela. Bere hitz ez, traktorra etxalde eta tegelduzen denborekoa. Egiaz ez da jala, orden eta egunko gauza modernoainiz agertzen bita. Benan ez da ez, koinzidentzia, alabe jarraen ondorio jortara delzia. Guziek dakigu untxasko urtezek egiazko inflexione pundia izan ziela. Tratorrain eta mekanikain eiltzia, eta beraz eskuzko lanari ustia. Televisioa nieko sukaldeetat sartzea eta errege bilakatzea. Otoak errege bidez zabalak, eskuara eta eskora bezalako hizkuntza txipi hainitz galtzen hastea. Gipuzkoan eta Bizkaian industrializazione masiboa. Leheno aski tipiatzien herrien anditzia, etxe monstro erraldoi eta itxusiak eginaz. Mendikoetxaldiak alderatu zia eta leheno pagadoi eta hariztoi ederratzienak pinu dibilakatzian. Hegualdeko nafarroan eta araban, herrikipia kalderatiltzia eta jendekuzia gasteizerat eta iruñerat joaitia izan zian beste gauza batzuen artean ordian gertatu zienak. Badirai historiara rizunbait, industria eta sustut teknologia irautza, Neolitoko irautzari gonbaratzen dakotenak, eta badute arrazoin gure bizitzeko manera osoki kanbiatu bita urte luzaz bermanerian manerian iraunetak gero. Zonbaitendek lehenko deitzen dugun bizimolde dute idealizatzen, eta beste batzuek egunakoa. Berazinez, egin dugua pentsaketarik galdu dugunaz eta irabazi dugunaz, Uhum, egin dugu ya, galdezketa hori gure buruei, Aleksak Zaliusek, erantzuna badu, edo berea behintzat, bilak entzutenarko duzi, beraz, galdera honen inguruko gogoetaren, Segi da usaian uh, bezala hitzeta putzen bosak eta hemezortzi be, hiri hortan eta berante etxea barimauzi bihar goizian, goiz tenorea eta Martin Kixuri hitza emanainzin, joitaraztenuttze gure telefonozenmakia. Zure irratearekin komunika ezazu, goiz begi eta hitz eta mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa, edo bideen berri eman Erantzungailuan mezuak utziz, esem esez, ala whatsapp ez, Zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 xei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi zero Iratia elgarrikin egin dagoen Gaur, Martin, hoi hartzunen da, eta orain dela minutu batzuk errandigunaz, apustu bat irabazteko gogutsu da. Txaldeon, Martin. Ara txaldeon, eta entzule guztiok. Hemen txenago, botari da erronkari aurre egiteko prest. Bikain, horren goazen, kontua da, gaur aurkeztu dutela euskarazko, aditzak simpletzeko erriekimena, albiste hori eman behir dugu euskalijatetako berrietan, eta entzuleei jandiegu e, ekimenak salatu duela euskarazko aditzak biziki komplikatuak direla. Bai, Bai alaxe da, arantxa, kontua da, euskarazko aditzak simpletzeko herri prentxaurrekoa eman duela gaur goizean ekimenaren helburuak azaltzeko. Eta izan bezala, salatu dute Euskarazko aditze sistema oso komplikatua dela eta pentsaurrekoaren une batean herri ekiminaren izenean chomsky laiotz Bossenomaleak hau esan du Entzun Euskarazko aditzak simpletzeko erri ekimenak eskaera publikoa egin nahi dio, Euskal diari, Euskarazko aditz sistemaren aldatzeko eta simpleagoa den sistema baten sortzeko. Izan ere, aditz asko zailak dira eskualunen zat, bon, dago, naiz, gara, zidan, bon, horiek erresak dira, baina nekarkiokeen, diesadaketen edo zakizkit horiek nor kera biltzen ditu ongi. Inork ez Laioz jaunak uh, errandakoarekin Egeran ni aski adoz nahiz Aditz asko zailak dira Euskaldun Eta Euskadun gehienak ere ez dute gaitasunik Zakizkit edo olako aditzak Zuzen erabiltzeko Zuberiz Etzatoz bat iditzi horrekin martin Ez eh? ez ez Ni ez nago adoz Ez in, nago inondik inora adoz Nik uste dut edo zein Euskaldun Gai dela aditzori hartu Eta esaldi borobil-borobil bat uh, botatzeko Eta gainera, hortxe koska, ez da, arantxa? Ba bai, ados jartzen ez girenez, Euskaldunan no oiturari jahaiki, apustu bat egite erabaki dugu azalduko diezu, Entzulei Martin, zertan atzan apustu hori? Ba ba, nire aldetik, nire erronka da, zientifikoki frogatzea, Euskaldunek ez dugula inolako arazorik, alako aditzak erabiltzeko. Mm -hmm. Eta hori frogatzeko, Ausi egingo dut, ni oiartzunen nago, erriko plazan agusian, entzungo duzu fondotik eta soinua, eta hemen dabilen, lehenengo euskaldunari eskatuko diot, zakizkit aditzarekin esaldi bat egiteko. Ni ziur naiz, ondo egingo duela. Bo, ongi erraiten badu, zuk irabaziko duzu apustoa, bainan gaizki erraiten badu, nik irabazten dut eta, gainera, esango diegu entzulei, jokoan duguna ez te lamakala, uh -huh. berrogeita mar euro ditugu jokoan. Baina, tira, honena aztea izango da, ez da arantxa? Be, nahi duzunean, eh? martin, ziru nahiz azpi ez duzule ginen, eh? Dena, garbi-garbia izango da, azpi jokorik ez da izango. Uh -huh. Degira, enantxerator mutiko gazte bat, honek seguru ikastolan ikasi duela eta jakingo duela aditza. Barkatu, badaukaz du segundu txobat? Eee, bai, bai, bai, zan, zan. Euskal irratietako itz eta putz irratxa joan gaude, zuzen, zuzen ean. Badaukazu erronka bat erantzutia, nik botako dizut aditz bat, eta zuk esaldi bat egin barduzu duzu aditz horrekin. Puh, bale, bale, bota, eta. Aditza da, zakizkit. <laughs> bale. Bota esaldia. Poh, idekez. Aha, idearik ez lehenengoan ankale, Martin, apusto irabazidut. Puh, bai, Eh, bueno, ikastolan Castro Llanaditza o emantuten egunean e, txikerra egingo zuen Hankabiko honek eta ez dakit pa. Emango dirazu bigarren aukera? Mm -hmm. Non la esa tienda, e, Bikoitza La ezerrez, Proposamena, bigarren herritarrak. Bigarren herritarrak ere, ez badiki 100 euro zuretzat. eta bestela bakean geratuko gara. Ados, baduzu beste negozio zure inguruan? Ba, hementxe hementxe, neska gazte bat. Kaixo Arratsal Kaixo Arratsal Leon. Zuzen, zuzenean gaude Hitz eta Putz Irratsaioan. Ze, ongi. Jo, este izena gustatzen zaiteen Hitz eta Putz Irratsaioa. Bueno, erronka bat botako dizut. Nik aditz bat botako dizut eta zuk esaldi bat egin behartozu aditz horrekin. Ados. Ados. Bota. Aditza da zakizkit. Za? Sa? Zakizkit. Zakizkit, zakizkit. Esaldi asko zakizkit. <laughs> Ba, Martin marti dute, apustua nahi baduzu, apustuarekin jagaituko dugu 300 euro ongi egiten ezpadu eta bakean ongi egiten badu. Ba, bai, nik esperantza badaukat norbaite ondo esango duela, sí. e, beste batik galetuko diogu. Menen egia esateko, ordu honetan jende gutxi jende gutxi dago kalean. Arantza eta taberna batera sartzen banaiz, ados? Bista naiz bada beste herriolik goazen orduan. Taberna barruan nago, hemen dago tabernaria, e, barkatu, irratirako harinaiz zuzen-zuzen nean. Badaukazu esaldi bat esatea, zakizkit aditzarekin, zakizkit. Da, hemen zakizkit eze, hemen La, la, la Navarra. Ez, ez, ez, ez, ez, La Navarra patxarana da. Esaldi bat zakizkit aditzarekin, mesedez. Patxaran bat zakizkit. <laughs> Martin futbol partida honetan beste gol bat txartu izut, eta jadanik asko ira luzatzen kontu eta irune, irureun euroz hor dizkidazu. Ba, arantxa, emaz du, mm. azken aukera bat, mesedez? Kaso, jokoan, aukera, eh? ez duzu ikusiko, baina belauniko nago, azken aukera, mesedez? Are, are, azken aukera, laureun euro jokoan. Haukera, Martín? Guazen? Gau? Txo, Aratsaldeon, baduzu minutu erdiko tarte bat galderatxo, simple simple baterantzuteko? Bai, noski. Nik aditz bat emango dizut, tazuk esaldi bat egin berduzu aditz horrekin. Ulertuta? Bai, bai, noski. Aditza zakizkit da bota esaldia. Ba, adibidez, iseka zakizkit ausartzen bazara. Oso ongi, oso ongi, bikaina. Esaldia zuzena da, ta gainera oso egokia testu inguru honetan. Arantxa, ikusi duzu, ez dela hain zaila. Ba bai, Martin, zori honak, lehen... Aldi... Eskarregasko, Bai, lehenengoan ez da izan, baina nintira, azkenean lohtu duzu, Martin. Ala ere, ere, azken bat, galde ze izen duen eta nola ikasi duen aditzori sakizkit irabiltzen. Euskal Irretietako Estudiotik eskatu didate galdera batekiteko. Ze izen duzu nola ikasi zenituen duen hain ondo aditzak? Nire izena, garazi sakizkit. Eta ikastolan, txiki-txikitatik oso gustoko izan zakizkit aditzak. Batez ere, zakizkit aditza. Eta oso gustoko zakizkidanez, eguneroko bizitzan erabiltzen hasi zakizkit. Eta gero, ba, guztu hartu zakizkit, eta hola xer. Gogoratzen zakizkit, egun baten joan zakizkidala arropa denda batera, eta dentariak esan zakizkit. Aizu, zu ez zakizkit izango herrikoa ez da? Eta nik erantzun zakizkit, ez zakizkidala. Homire esker martinkitio hortan utziko dugu, naskin luzatuko baita gure afera. Niko, iaditzoriek baliatzen ez badak izkit denak, be, uh, badira, terabideak, taulak badituzie, nor-nori nor taula, ederaak, ongio, xatuak, edo, aplikazio bat. Uh, Dioen adean jota behu harri orzero zazpika ipatu zaukuna, ere. Lasta erritz eta putzen iritziaren tenorea hizkuntza autua ipatuko daukokarrin etxeberrik. Eta aliz, gracie etxebere izaren da gure gomita gaur etxebestiaren hausia, um, ipatuko dugu, orteizeko etxearen hausia, horreitaraziz, beraz, uh, gracie etxeberek hausitan eman zuela erabaki bat garbi elkartearen erabakia, uh, Elis barrutiari emaitea, beraz etxea eta beraz uh, garaipenaren ondutik, uh, besetasunak hartuko ditugu, bere kilantxeak laurden gutitan, bostak eta erdimementu zeuskaliratetan berriak zurekin bernade targain. <tusurra> Odildo Corral urguinako zapesa xuritu du baionako zitegiak egun buruilearen ogoitabian iragantzen hauzia, herritar batek akusatzen zuen bere karguaz baliatziaz, familiako lur batzoetxeiteko lurbezala ekarzeko, bi milaz zazpian pelu behia boskatzian, duiek deliberatu dute Odildo Corral etzela orduan bere interesetan arizan. Horzaizen, etxebestia etxearen aferan baiunako ausitegiaren erabakia grazie etxeberren alde joan datzo, da garbi elkarteak etxeat dioxesa, edo apespikutegiari emeitea deliberatu zuen, bainan grazie etxeber elkarteko kidea etzen ados, eta ausitarat jo zuen, judeek trenkatu dute emeitea etzela zuzena, katorin drond garbiko presidentak errandaukunaz estakite, dei eginen dutenez, seiak eta Dan enzu Itxasuko lan hiv artaietseko langile beren lizentziamendu ekonomikoa negoziatzen ari dira, hendaiako lakontxaetseko enplegatzaile behiarekin, hogoita zazpi langile dira, hendaiako baldintzak onartzen ez ezitustenak, lanetik urhun bizidirelakoan bereziki, horregatik negoziatzen dute licentziamendu ekonomikoa edo bederen hurbilago den artaietse batean hartuak izaitea. Euskal Arantzalek, bost miliun kilo egaluzea rapatu dituzte aurtengo kampañan, jada, jasko doblea, joanden urtean, kaxik iru miliun kilo rapatu zituzten urte txar batean, aurten, hobeki joanda, besteak beste, azken bizpairu urteetan, hega hegaluzeak bere ibilbidea aldatu izan duen bitaktean aukten bizkaiko golkorat itzuli baita. Hendaiako erikoetxeak Euskararen plan estrategikoa aurkeztu du, hendaian Euskararen erabilera bultzatzeko eta Euskal Hiztun komunitatea sendotzeko sedea du, Euskararen egoera ezta azka eta hori bestelakotzeko lanean ari dira hainbat ere Tokiko Erakunde Publiko ETA Eragile Socialak. Logramatik okay. egunero emankizun bereziak eskola jigatietana. Hostirale untan artsaldeko postetatik 6ak arte idekitze eta tokiko giroa parteka haraziko dauzuegu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 Triando kanastehuntan Charles Bidegain daun naatu zaiko zaiki hitzesiz konikan. Daunatu pentsatzen du kaskontik egiten dela eta do hain bat baduola. daun bat do, Hori edo. Goldo Suaso Kaldis euskalkiak diela eta Louis Napoleon Bonapartez zorras eginen iku Londresen sortu zian eta han bizi izan zian uste diat mineralogiako ikasketak egin zituela eta halako batean hasizuan hizkuntzak ikas eta hala aurkitu zian e, eskuara beste gabean kasik Uuskal ihesaldiak diela eta Josu Martinezek bi anaien kontakizunain txegida eginen ne, deiku. Peluka bat erosi nuen, eta ura jantzita eibilin nintzen bi hilabetez. Izigarria estresatu egin nintzen. Jendeak ea zer pasatzen zidan galdetzen zidaten. Orduan, animaleko gezurra gazmatzen hasi nintzen. Hitzu mandoka, haste hartez zazpitan, hastizken aekin lauetan... Hitzu mandoka! Endaiako Euskararen plan estrategikoa ipagai asteazkenuntako goizberrin, Michel Muñoz eta Aritza Camblon, endaiako autetxiak gure gomitak. Itxeta putz, itxeta putz, itxeta itxeta putz, putz itxeta itxeta Jentxa, ipatzen dugu ezetaputzen eta berriak puntua argian den gai nagusi berdina korxoenea gaztetxea erzaintza bortizki oldartu zaie gazteei eraiste lanak xalatzeko protestan eta oietako bi atxilotu ditu hau da berriako titulua beraz, eraista xalatzeko bidea duten gazteei gogo oldartu zaie erzaintza, atxalderako manifestaziorat deitu dute zazpietako zuten jahaituko dutu, jahaituko dugu barkatu, ehe dute gazteak argian titulu hau, kortxoenea gazte txaren era isketa, Goiz Gobura Behera Tsuaren Kronika, Emen, beraz eguneko kronika kroosatzen du argiak kortsuena gaztetxeaz ere uh, artikulu bat kazeta puntu euen kortsoena gaztetxe ustu dute ertzaintzak eta behogeita mag bat langilek. Berrian bestalde Euskara eta Gazna ipagai Erronkariko Zapore eta Doinua Uuskaraz Erronkariko Gaztasormarka komunikazio kampaina berria prestatu du eta publizitate bideoan Eskualdeko Euskalkia erabili dute uh, er, Eskualdeko Euskalkia zein da, hemen zati nio bat. Mintzatangrenian Ezem honda ikuguei Baiaski zaiku zeinu bateki, entelegatre moitako. Mutzuluk grela bentsatandei, berez katruk bizi grela. Hala, erronkariko zapor usk eta doinu aberaz Euskaraz eta gazna promozionatzeko manera bat Drone, okay. eta Euskalkia ere baloratzekoa hemen berrian haipagaietan, bestalde Eusko jaurlaritzak informazioa eksirritu du Garoniako biltegi nuklearari buruz ana oregi, ingurumen txail buruak adierazidu, Espainiako gobernuak estiela informatu arabaren mugan den zentral nukleara biltegi bihurtzeko Bamenari buruz eta beraz eukoiaurlaritzak eh, informazio gehiago galde egiten du argian ere aipaaiiden gaia. Bestalde argian, EH Bilduk erritarak eh, ahalduntzeko legea, orkestu dozko lege biltzajean, iraila asieran kontsulta legea parlamenturatera maiteko ajmoa erakutsi zuen, asierra raizek, eta beraz EH Bilduk gaur aurkeztuko du ofizialki lege proposamen hau. Bestalde David Fernandez, agertzen da katalana hemen uh, argian, David Fernandezek Ramon Kotare-Lori hauteskundeak haute skundeak beharrik izango, Ramon ...ko tarelo politologo ta idazleak berriki kupeko parlamentari hoi David Fernandezekin izan dako solasaliaren laburpenar gitaratudu Facebooken ipatzen duenez, irudira elkarrezketa honetatik ateratako ondorioak gobernua osatuko da presidente izaiteko hautagaia bi aldeek adostutako izango dela eta eta eta ez da autizkundeak aukeratzeko beharik izanen argian, eta sun gehiago egan bezala. zeta puntu duen begietan aipatzen minuen bergaia ere hementxe hendaiaako eriko etxeak euskararen aldeko plan estrategikoa abiatuko du eta bestalde ikastolako ikasle aheztarren alde egindako ekarpen ekonomikoa kazetan etzeko egikotxeak bidarteko Ubia ikastolari diru laguntzarik ez ez maiitea erabaki du haiettzeko egitagen hitza elkarteak boste euroko ekarpena eman dio Eiko ikasleen Euskal Hezkuntza ziurta zenduen ikastolariz. Eta Familien Laguntza Kutsa Aipagai Mediabazken lan gordetua baute da Bayonako Familien Laguntza Kutsan. Hemen Mediabazken galderarri erantzuten saiatzen dira eta bestalde uh, derioko autobusen ejetzea ezkejabertzaleak kondenatzen duela hemen Mediabazken Aipagai. Eta bukatzeko sudo estekin euh, Eskolari lotutako euh, Diazarpena haipagai Melisa Terriok Ateraduen videoclipa euh, Berdin kendu berko Da Francesc Telebista Kateetatik Irakazleak espaitira kontent Video horrekin Irakazleen kontra Ko bat Badelako video hortan Eta bestalde puise gerneko Istripoa, autobus istripoa aipagai. Ipagai Zuduesten uh, irude bideo baten bidez iduriz. Agertzen baita istripua zuduest.fr nitexatuak balde mazizte. Iritzia orain aldiz zuri, garriritxe berri. Eskuaraz edo eskuarain erabilpenaz argzea, hartiaut elburutako gaurko iritzi saio Hortako joxian ahzeren hitz ezagun hauek aipatuko ditut, hizkuntza bat ez galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, baizik eta dakitenek ez dutelakotz erabiltzen. zen. Eskuararen gaia hitz hauetan ez da bakarik jakitate bat imugatzen, Eskuarraren erabilpenaren azterketa ere galde egiten du. Eskuaraz eta eskuaratik funtzionatzen duten espazioen soxia eta hauen elikatzea, behar dugula, ez dudaik, behar ezkoa ere, kezka beren artean gailzanen artean saretzea, eta autu horiek guzia gure esku daudela aipatu zuen matin irigoienek, udabejian plazaratu zuen elkahizketa batean. Eskoraz aritzeko leku behien bilatzea ere gure gainda. Ursaian frantzesez salutatzen zen auzoai, eskoaraz egitea, eta poliki-poliki eskoraz unekin segitzea. Farmazian ondoko laguna eskoaraz entzunta, gu aurre ere eskoara zastea, laguna ineststiak indaxtuik eta hola dira le begia ikitzen eta eskolara sartzeko paradabegiak jok zen. guri ere baitau, hau aertzean nola eta noiz erabiltzen duen eskoora zerkantik ez du naiten eta bideo hortaik gure buruaai helburu beji batzuen fitattzea. Kondutana txikiiz eskoraz aritziak edo ez, Agazoi eta ondorio politikoak baditila komunitate osoindako. Echeverri, Laster gurekin, Grazie Echeverri, Ramezala, Echeverria, etxe Txaren inguruko ausia, ipatuko dugu anartean, disko berriekin segitzen dugu, su eder taldeak pen txetan, deitzenen kantua proposatzen du, disko berriaren zenda taldea eta pentsetan kantuarekin gerdikako taldea beraz disko batekin, hurbiltzen da bostak eta zazpidira kaxik gure gomitaren tenorea dugu orain txetan Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskal Etxe bestia, etxea ipatuko dugu eran bezala, hortzaizeko etxearen kasua, hausitan zen, jadaneka ipatu ginuen dela somaiti labete, eta garbi elkarteak berak erabaki zuen etxea diozesari ustea, eta gracia etxe berek beraz erabaki horren ondotik hausia abiatu zuen, gracia etxe bere zuri itza txalde Hor, dian, epaileak arrazoina eman dautzu, atzoko erabakia, kontentzirera pentsatzen dute? Bon, biztandena, e, biziki erabaki importanta da, e, bai horzai zeren eta bai ere hauzo herrien dako, e, zeren eta biziki garbiki erraiten baitu tribunaliak, e, elkarteak dituen arauen kontra doala apespikutegia diak Etxe horren emaitia. Hordion, ergan haidu etxe horren uh, uh, helburu sozialak eta gaineratekoak, ez direla estire, onta sunoriek emaiteran apizbikute jari gutienez mementuan. Azteko hori da biziki garbiki egiten duena tribunaleak, hausitegiak eta egaiten du ere, estatutuen aldatzea ere, nahi baitzen hori ere egin, mm. uh, hori ere doala uh, bere arauen kontra. Ah, orion hor, bada, uh, orzeizen salbatzen dira mementoz ontasun batzu, eta beste herriek ere ikusiko dute, ma beren arauak nola berdina, berdintzuak diren kasik, herri guzietan badida ontasun berdintsuak horik gelditu beha utela herrian herritaren zerbitzuko. Uh -huh. Eta hori, bon usteut, hori dela, lorpen hondia hori dela. Zena uh -huh. zu, uh, berdin hor joan uh, zinen pixka bat bakarrik hor elkartearen kontra? Bon, el kartean niz ni ere bai eta e, nahi baduzu gu etxeortan sortia dira etxe horietan ibiliak eskolan, etxe horietan lan egindugu dugu eztadaki zenbat ururtteez Germesata gainatekotan eta etxe horik sutik etxikiar dira dilako hoita hamak iruen hoita hamak urtehuntan hergiko jende eskez. He eman egin lan eta emaitzekin atxiki dira etxe xutik e, eta izan dira ere e, herritaren zerbitzuko etxe horietan bazen bizi haundia baxe horren bidez bai edo zoin e, elkartek baliatzen zituen e, bahniak e, antzerki, jantza, pilota den eskola denen, dako, denen zerbitzuko hor ziren da ordean guai, hirutroita amagorten burian ditia apestrik gubat erganez katesimako salak haltagin ituela eta bera prezzela Gela horien ege behitzeko, bainan etxearen jabetasuna e, beretako izanez. Bon, jaten duzu, anan gukirutu noita hamago etxe hori gatsituko berak erabili dituta elizako gauzen dako, eta gaineateko eta oai ere baliatzen alditu ez da problema ikortan. Bainan, e, balimadu dirua e, konpondu dezala, e, bainan utzi dezala jabetasuna herriko den esku hori jabetasunak, ez zendako gute jabetasunak, hori herriaren esku. Eta orduan bozkatu zuten, elkartean, bozkatu zuten emaitea apesbikoari. Eta bono, eniduritzen zizetan lapurketa eta degide bezala zela, hori lapurketa biziki maskatu bat zela, eta ez zen suportatzen hal, eta bono, galdu, galdu behar balima zen ere, bederen borukatu duan galtzea eta irabazi da. Bistanda, xatifoz nizala, eta horrengatik bada oain, oaino lanan lana anitzeiteko hemen, eh? Hori da, zena, hor, irabazia beraz hausia, behinan ez da horxoki irabazia, horrein ondoko pausua ere da egitarena, azkenan eta elkartearena. Ez da bat irabazia, eta hainitz lan bada egiteko, zeren eta elkarte hortako orta, bereko jendek ere, ez, ez dute historia, ezagutzen, ez dute historioa beren esku, e, marxan dira, ibiltzen dira hok, batzuik eta bestek erran batzuikin, ez tituzte elkartearen arauak ezagutzen, helburuak ere ez, eta fonksionamenduan bada aniz gauza behitzeko. Asoziazioa lua 1901 batian, behartuzu egin biltzak nagusiak, normalki idekiak, gero elkarteak berak onartzen du edo ez norsartu, baina O, hor, bada funksionamendu bat biziki hetxia. Hameka hamabi jende, e, ze, e, e, ez da posible hola, hola, hola ahantzatziak. Behar du elkarte horrek zabaldu, herritarrek zabaldu, bere arauekin bat izan, elkarte batian sartu behar da, bere arauekin ados balinbazira. Eta hor, hamaretaik zortzi jende, hor diena ez zira ados elkartearen helburuekin. Elkarte baliatzen dute, beraien helburu bat zuen dako. guk, bali mazira elkarte batean, hori zan behar duzu, bere helburuekin ados bali mazira, eta haien alde lan egiteko. Oduan, bada hor halako ezin konpreituzko gauzaat, eta hori, lehen bizikoik hori behar da, hori behar da, funksionamendu hori behar da, ahainatu, eta gero, egitarrek nahi bali maute beharko hote etxe hori biziazteko maneran sartu, eta piskatikusiz e, hamostukte badu ez duela obra izpikukan ez da teilea tenkambia mendiarek, hodan galdu du ainiz etxe horrek azken ukteotan, eta badu ainiz, ainiz lanen beharra, eta ainiz e, langile dena ere, baina hori Hori ginen da goxatzen bali madagiroa e, jendeak biz. Konsientziak zen badu hor baduela onta sunbat, Herriaren zerbitzuko biziki importantai zeiten aldena, eta herriari nahi badiote bizipuskat eman. Mm -hmm. Hor, jakinik uh, obra hundiak ere badirela egiteko, eta diru sama hundia ere? Buen, biztan da. Uztematuzu gauzak uh, ustelzen, ustelzen dira. Uh, uh, Zama hundiak, segun zena iduzun egin, behar badate hilatua ongi da, eta barneko konponketak dira egiteko, baina ze konpon du behar duzu espalima duzu proiektobat, behar duzu proiektobat. Helburu bat behauzu gauzekin, ez bakarrik e, zerbaiten kontra joa itiak joan zerbaiten alde. Badida posibilitate hainitz eta denen artean e, ikusi behar ez baizik eta herriko jameka edo jama bilen den artean. Mm -hmm. Odenor, azken ean, ortsaizeko etxe bestiarekin, hauzi orren erabastearekin, dinamika berri bat behar liteikela abiatu ortsaizen, ala ikusten duzuzuk? Bai, behar da, ez dakit uh, ahalik badenez, nik egin dut egin behar nuena, ere, e, nik uste dut uh, salbatu direla lokalak, E, joaite nahi baitziren erritik, zenta nauzuna errahen duzu, hainan e, ez dakigu behin beste baten esku eskuzahiz geroz, ez dakigu zehingo dituen, zeingo duen horrekin. Saldu e, e, beste zerbait motako e, zerbait ekarri barneat, ez dakigu ez duzu zure esku gehiago jakiteko ze, zeiten alduten. orduan duan ba, hor ba Ez da, irabazi da zerbait denan, bada hori no, ainit, ainit, irabazteko. Mm -hmm. Gehiago dut, xandibendua, ez dela galdu. Irabazi, hori ondoko ugtek janen dute. Baina, pauso behar behar ezkoa zen, eta hau gabe, e, emanazen, apizbikute iari, eta galdua zen. Ordion hori e, hemen da, guai, salbatia da, hiltzetik, gio, hiltzetik, salbatziak eztu duer nahi bizitzia. Mm -hmm. Eta lehen aipatzen zinen, beste herri entzaterea dibide izaiten alzela, beste herrietan ere olako kasuak baitira? Badira, badira, zer denetan hauzitegia, magertu dira beste hauzo herrietako personal batzuk, hantzirenak, badit, badira ere jadanik herri batzuk jardoki dutenak hainbeste hain istorioo gabe zeren eta Eiko etxeak baitira elkartearen alde eta badira olako hontasunak salbatuak izan direnak, baina badira hainitz jizkian uh, direnak eta pentsatzen dut hemen gertatu denak lagunduko dituela ere beste egi horiek dutenaren begiratzen eta zerbait gertatzen bada behar bada iharddukitzen haiek ere bere hodian. Mm -hmm. Eta sok zuretzat uh, grazie etxe bere, etxe horrek, etxe bestiak ze garantzia du ze ekartzen aldo hor tzaizeli? Baduk uretako izi garantzia zenetagu etxe hori tako produktua gira. Eta hor nik etxe hori pentsatzen dut alaik, pentsatzen dut hene aitari, hauzoko euh, Julieni, patiareneko Charloti, euh, Antoaneti Napordakoari, angi, badit sekulako jendiak batut burian, etxio hori pentsatzen dutalaik hainbestek kehmezat, hainbeste giro, eta hainbeste gauza edek badapastuik pareta horietan eta nunbait gu girenak e, ingurumen hoktako pro produktuak girela egan ezake odoan importanta e, hori etxio hori eman eta etxio hori mantendu dituzten memoriari buruz bizik importanta da oaiko generazioniak uste du denak beria tiela, bera delako uh, gestionian, banan, horrek badu, gure jabet, jabetasun horrek badu pizun moral bat, eta badu eragin moral bat, jende horik denen memorioa, etxe hoktan da. Hainit zer horrek lan egindute, hor, hainit zerbitzu eginda etxe hortan, hainit kulturako janza, pilota, antzerki, zer nahi, bizi, bada izanik uh, lokal horietan, zinemata nauzun guzia, hori dion gure egriaren biziren parte bada hori. Hor bada kapital eh, moral bat eta memoriazko kapital bat biziki importanta. Eta gero bada ere galtzen duzunean hola kontasun bat. Estakizu zer egingo duten horrekin. Estakizu hor zen ispiritu horren lekian, ze espiritu motata eta ze jende motata. eta Ideologia motak kajiko da zuten, Odan baditugu biheesresponsibilitate, edo hiru lehengoena orain egin dezakegunarena eta egiten ez badugu se gertatzen ez? eta guri dena daen ebuian dena. Mm -hmm. Ez bakarik pareta batzu, baizik eta bizi oso bat herri baten bizi oso bat, aspalditik eta agian luza arte. Gaxi etxe bere, beraz, entzuten ginoen, erramezala etxe bestia etxea ipatzeko, ortsaizeko etxaren kasua beraz hauzitan zen, eta beraz zure uh, erabakia hor, uh, garaile atera zen, atzoko hauzitegiaren erabakian, milesker gurekinegonik. egonik? Bai, milesker zori, agur. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskali ratietan. Utsumendo kanashtehuntan Charles Bidegain daun natu a saiko saik u hitzesis kronikan. Daun natu pencha senukas krenetik dela eta do hain bat badola. Daun bat... Ndong. Ori endo. Holdo soazok aldiz Euskalkiak diela eta Louis Napoleon Bonapartez soras eginen deiku. Londresen sortu zian eta han bizi izan zian. Uste diat mineraloziako ikasketak egin zituela. Eta alako batean azizuan hizkuntzak ikastu. Eta ala aurkitu zian eskuara ustegabean kazik. Gue Euskal Ihenzaldiak diela eta Josu Martinezek bi anaien kontakizunain txegida eginen ne, deiku. Pelukabat erosi nuen, eta ura jantzita eibilin nintzen bi hilabetez. Izigarria estresatu egin nintzen. Jendeak ea zer pasatzen zidan, galetzen zidaten. Orduan animaleko gezurra gazmatzen hasi nintzen. Hitzu mandoka, haste hartez, zazpitan, hastizken aekin, lauetan. Hitzu mandoka! Endaiako Euskararen plan estrategikoa ipagai asteazkenuntako goiz berrin, Michel Muñoz eta Aritza Camblon endaiako autetxiak gure gomitak. Eta hori bihar beraz goiz begin itsumandoukasarri usaai mezala zazpietatik einzina aste artetero, eta nikoregina gutzen zituztatt beraz gaurkoan anten finida, fini da bostak eta seiak artean seiak eusska iratetan.